І коли він усе то встиг зробити, дивується Володько. А після того між ними щиняється справжній бій. Володько тягне Хведота додому. Хведот не дається. Володько кричить, той також кричить. Володько погрожує, той робить те саме. Хоч сядь та плач. Стоять обидва і верещать на все довкілля, аж поки мати не навинулася. Прибігла з гамором, схопила Хведота за руку і потягла, як щось непотрібне за собою. Але найгірше було недавно. Хведот зовсім зник, і ніхто не міг його знайти. Володько обскакав увесь город, усю дорогу, весь лух, даремно. Надійшов вечір, поприходили батьки, пригнав корови Василь, а Хведота нема. Володько весь в страху, бо це ж він винен. Мати пішла в поля шукати дитину, і аж геть смерком на подвір'ї з'явився Настен двоюрідний брат Титко. В руці у нього хлопець. «Тино, Насте, не пускай так ту дитину саму», – каже Тетко. Настя до хлопця. «А де ж ти його вискипав?» – кричить вона і не знає, чи дякувати Титкові, чи карати хлопця. «Та де? Он геть на Лебецькому. Сидить під сосною і кричить. Я до нього. Ти чий? А він ще дужче кричить. Це, думаю, нічий інший, як Настин, і ось маєш його, каже Титко. Настя шарпає, як звичайно, за руку хлопця, тягне його до хати, миє, дає щось їсти. Титко також заходить до хати, починається розмова. Скаржиться на діда Уліяна, що той десь там межу його переорав, що в суд його за це подати хоче. А чого ж ти, Титко, тиснешся з ними на тому городі, каже Настя? Шматок, дві добрі баби за дами засядуть, а ти чогось там чапиш. А що порадиш? Вішатись? Чого ж вішатись? Землі шукай. Скільки он землі в світі? У світі, у світі. Думаєш, що так устав і пішов, перечить Титко. А ти, ну, з моїм порадця, він тобі щось порадить. Титко пошкрябався за ухом, напився води і пішов. Коли прийшов Матвій, що десь там на садку вештався, Настя нічого не сказала захвидота, а щоб одвести розмову на інше, почала за Титка. «Бо вон Титко, знов на батька скажеться. Дурний він, той твій Титко, я б на його місці давно звідти вибрався». Батьки починають говорити про конюшину, що як ліс поросла, про пшеницю, що її геть будячим поняло. Про худобу, що щось старя база мало молока дає, про собаку, що його нема чим кормити. Володько лиш тішиться, що, бодай, про нього не згадують. Він і так за той день набігався та настрахався. А Хведот вже лежить на полу невкритий, бось бо ноги з розчепіреними короткими пальчиками зовсім подряпані. І спить. Його нічого більше не цікавить. Володько починає власними ногами без милиць обходитись. Спочатку то йшло зле, але згодом покращило. Одної суботи пополудні, після доброго дощу напередодні, коли небо випогодилось і засяяло всіма своїми барвами, він вибрався в далеку мандрівку, верстви дві від дому, до Василя, де той пасе корови. Шлось дуже довго, часами він сідав, спочивав, інколи його цікавили ті чи інші речі, Ось він бачить рівненьке, гладеньке місце, нанесене вчорашнім дощем. Сонце на мул пригріло, і він почав репатись. Володькові приємно шляпати по тому босими ногами, відколупувати відсохлі кусники на мулу, виписувати на них літери. В іншому місці він зупиняється біля потічка, що тече через дорогу без містка, зупиняється над ним і вдивляється в воду, що по ній швидко бігають лапаті водяні павуки. Володькове прибуття дуже було вгод Василеві. Пасовисько широке, але все-таки з обох боків шкода. Василь зі своїм приятелем Семеном ляпають у карти, а Володько ходить і відвертає від шкоди корови. Після Семен почав грати на сопілці, засюрчав, запищав, і Володькові це дуже подобалось. Виходив якийсь танець чи пісня. Володько почав думати, щоб і йому купили таку сопілку. Це куди краще, ніж гармонька, а до того дешевше. Таку сопілку можна купити за дві копійки, а гармонька коштує три. А Василь усе-таки купив не супілку, а якраз гармоньку. І не таку просту дешеву а дорожчу, широку, і заплатив за неї 10 копійок. І гарно грає. Тепер вони з Семеном виграють гопака, польку, а як навинуться дівчата, то й в танець йдуть.